Så har man en ökenmat efter den. Jättekul. Det är franskort. det jag önskar. Jag har så det, Vi lanserade sås där. Hallå där, välkommen till podd nummer 170 <skratt> i en serie av <skratt> 172. <skratt> det låter lämligt, rimligt lämligt. <skratt> <laughs> Vi fortsätter Är slår Jan Helsing och kör birds Jag vågar, jag kan inte lämna lista Ja, men visst är det birds Aha. Ja, det är birds ja. Grammar, är det någonting mer att dricka? Nej, det är bra. Dricka är viktigt. Ja, det är det. det är viktigt att hålla drickat igång. För jag är, jag är väldigt mån om att hålla dricka eh, kulturen igång. jag ja, än jag jag, har vin jag. Är Det du, är ja, faktiskt det. bra. Ja, det är viktigt med att dricka. Eh, och jag tycker att eh, dricka är viktigt. Vad <laughs> säger jag? Nej, jag är jättenöjd. Jag har rött. Gillar du drickat? Ja, men det är jag är jättenöjd. Nej, det är ingen mer att dricka. Jaha, så det räcker nu. <laughs> Okej. Okay. Det här är den mest goda eh, kolasåsen. kolasåsen i världen. Jämtidigt. När man har tagit sin glas så sprider man... Kolla så, så sen över det. Sen tar, sen, sen tar man de här björn, björnbären oh, och lägger över. Han plockade. Han plockade idag i skogen. <skratt> I gamla skogen. Björnbären. Och lägger på. Så har man en, en ultimat efter det. Jättekul. Det är jätteskvärt bra. Så att. Så att glass Sovsbär. Ah, ska vi skicka vidare glassen? Kör, vad börjar du göra? Nej, jag skickar. Jag är ja. helt oberoende. Och eh, det är lite hårt. Ja. Hade du kunnat ta upp glassen tidigare, tänkte jag. <laughs> <laughs> Med farligt hand. Med farligt hand skulle jag gjort det. <laughs> Men jag tänker att den varma kola såsen som jag har värmt nu, den kommer att fylla det här. Varsågod, men var det är sen var det sås. Eller var det här? Ja. Precis varm sås. Och, och den här är såsen kan. Oj men. Och nu disk bakgrunden underbart ja, kör vi lite disk. Vad är din favoritgenre den tiden jag? Eh, gitarpop, country. Nej, gitarpop. Alltså first of disco. Hip-Hop. Uh. Nej, Hip-Hop kom på sjunde plats. Okej. Okay. Jazz Fusion. <laughs> Före. Eta. <laughs> Före. <laughs> Okej. Okay. Åh, oh, det här är bra låt. Det här känner jag igen. Vad är det här då? Hällde man det för Det är Montreal. Canadian. har gått Såsen är jätteviktig för att den är, innehåller både salt och sött, så man får inte ståla på den. Mm. Det good! Du är bra på att fixa det här Jag hoppas att ni gillar det. Ja, har du köpt på Duo då? Var det Det var så Det finns bara på Duo. Så. Och björnbären då? Nej, det är Mm. Men grabbar, vad ska vi göra här? är det här då? Då bara nu ska vi förlottas. väl lite från av. Vi tar en stoppis på Lottas så, så kommer vi hem till mig och kör Spotify. Ja vi ser att du Ja, han var bra. Han låter en låt jag spela som jag har en story till. Åh! Oh. Storytelling? Ja, men... Ja, det var... gör har du det... någon storytelling? Har du någon Jag är säker. Absolut. Den handlar... Ja, den här är bra som jag Det kan bli röstigt bra story. Då kör vi och att köra podden också. För ja. den storyn är bra. Det måste vi vidare. Så alltså, podden måste ju vidare. Story måste vidare. Ge podden. Det är mycket viktiga saker som måste ja. vidare. Alltså, eh. Äh. Lottaskrog. ja. Det var länge som var på Lottas, va? Ja, för... ja. Har jag varit där någon gång? Det måste vara dig med, med dig Det Kan vi in några dansteg där, tror jag. Tror du Spontant. Spontan? Mm. dansteg. Lottas Lottaskrog. <laughs> ja, ah, okej. Okay. Fanns det när vi, när vi plockade? Åh, ja, det tror det. Den ju funnits Ja, det är väldigt klassiskt. Det är ju urmöjlighet. Allvarligt. Vi är ju uppfuxen med den. Sommaren är här, men det känns som vinter. Vintern blir på. Jiby, ska vi på stan? Jajamän. Gissar om vi ska på stan. Var är klockan? Det var början. Klockan är väl eh, här är tio. Ja, men nu är det dags. Kan, dig, vad är dina bästa urminnen i med tiden? Du bor. Hur länge har du bott där? Ja, jag har bott här sedan. Alltså, mina bästa urminnen är faktiskt. Mina bästa. Det är faktiskt När jag byggde huset. Ha. Ja. Det var mitt. Det var ju här i Byggde, alltså jag var ju husbyggare. Just det sista huset jag byggde. Sista hus? Byggde ja. flera hus? Ja, vi hade ju ett annat hus också som vi bodde i och med. Allvar? Sen byggde vi ett, ett helt nytt hus. Ja. I ett... Vad heter det? Umeåket? Umeå ja, U Umeådalet. Umeå ja. Den var det tror jag. Mm. Och där mådde jag jävligt bra Där hade jag En kreativ period okay. 2005 Kan jag säga Så sent? Okay. Ja mm. ja, okay. ja just Ja fyra och fem uh. Då var det min bästa kan man säga att du är Umeå? Jag är du mer Övike än Umeo? <laughs> Nej! Joho. Jag är mycket mer. Är du... jag kan ju Övike mycket mer mm. än Umeo. Mm. Är jag mer Umeå, Övike eller Stockholm? Du är Uvikt <laughs> Okej! <Okay>. Ja. <Umeå. laughs> ja. Det var så du Ja, men det är inte. U och, ja. Nej, ja, nej, alltså Umeå nej, Jag vill säga Umeå, mm. Stockholm Umeå finns ju inte med Stockholm, ah, okay. nej okej Nej Vad är det dig då? Jag bodde här 87-91 Ja Då bodde bo jag och åkte hem jag mm. vet. Ja, då åkte jag hem känns ju du hatar ju Nej, <skrattar> <och skrattar jag> och> ja. Och av konsekvens av att jag inte trivs med den tror jag. Nej, är, jag tror att det är med livet i Umeå och därför är i Umeå. Alltså, den hatar Inleken jag ju. Jag, jag gillar ju Jag har bott där 27, 25 år. Ja. 27, 28, 26 år. E och det är eh, frihet för mig för att ja, Jag kommer från någonting som jag inte gillar ja. Men du, för dig är Umeå Är det hem, hemma eller borta? Ja, jag är, jag är ganska hemma faktiskt ja. jag, jag kan ju Umeå väldigt bra nu Det gäller, det gäller att kunna staden också ja. annars, annars blir den värdlös Om man inte kan den Alltså att, att inte lära känna den Eller att eh, Hitta vad är det är bra med Umeå. Umeå? har allt faktiskt. Den har ju faktiskt allt. Den har både bra konserter, bra bio, bra, bra mm. eh, mat, bra restauranger, bra work, bra. Alltså allt, allt eh, kulturellt finns där. Men eh, det som är Umeå saknar är ju kanske lite grann... Alltså, Umeå sakna, Och det blir ju ganska naturligt eftersom Umeå är universitetsstad så får inte den... den, den blir inte den genuina... Alla känner alla. För att folk kommer hit, flyttar därifrån, mm. åker iväg och... Alltså, det blir ett äh, väldigt ombyta. av människor. Okay. Men ja men jag, jag tycker om. Jag tycker mm. om. Ja. Det är kallt ja, men... <laughs> mm. Nej, I, I, I, okay. det Nej. Nej. Nej. du Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Och vi är ju så här. Ja. Ja, lite tråkigare. Jag har sett henne, jag har fikat henne bredvid henne på universitetsfiket fiket. Ja. Äh, men, nej. <frile> Jo, måste måste jamma din kärlek. hej, you gotta jag är love away. är så det är så jag är som inte är så jag är så jag är så är så jag är så är är väldigt du är väldigt kär, men... Enes bröst Okej. Och en bluff. Okej. Nej. hej här är du. Hey you jag <snar> <your> <snar> <snar> Nej, jag är glad att vara här och jag är jätteglad att vara bjuden. Ja. <laughs> Gjälligt middag Tupplur efter efterrätten Jag kan komma och väcka mig sen Nu var det dags för att sjunga klipper här kanske Här är vi kul I stand Head in hand Turn my face to the wall If she's gone I can't go on Feelin' two foot small Everywhere people stare Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say Hey, you've got to